Slavă-stovia a 175 ani. a fiilor luminii pentru deschiderea căii Domnului. Aleluia, slavă ție Doamne, Iisus te-ai bine și mulțumim, fiindcă așa cum steaua ta, calea magilor, le-a arătat, tot așa steaua destinul nostru spre tine ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, și te-ai bine și mulțumim, fiindcă așa cum arhanghelul Gabriel, calea bunei vestiri, a deschis, tot așa cu degete de crin, un înger, în ochiul cugetului nostru, un drum a prezis, aleluia slabăție doamne, iiseristoase te e bine și să mulțumim. Find așa cum spre maos, u tăi, ochiul mințile deschis, tot așa calea rugăciunii să o facem crăbdare ne deprins. Aleluia, slabăție doamne i săistoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum în parabolă pastorul oaia rătăcită a găsit, tot așa sufletelor noastre viața cea veșnică le-ai promis. Aleluia, stabă ți e Doamne, Iisus Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum în parabola semănătorului sămânța căzută între spinii încercării, rod n-a dat, tot așa când dușmanul ne robea, tu pe carea ta ne-ai purtat, Răbdarea ne măsurat și prin ea roda -i luat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisus, toasă, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum cu legea iubirii, calea iubirii pentru noi ai deschis, tot așa cu taina de aur, curcubeul slavei, cu veșmântul smereniei ne-a cuprins. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisus, toasă, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum roa smereniei, aprinderea slave de șartea stins. Tot așa, cu postul, noi patimile trupului, pe calea gândului tău, le-am răpus. ale lui, slavă-ți, Doamnei, să-i bine și să-ți mulțumim, fiindcă așa cum calea nadejdei să o facem purtând candela sfântă ne-ai zis. Tot așa, pe treptele virtuților, luminile tale ne-ai aprins. Haide lui, slavă-ți, Doamnei, să te bine și ți mulțumim, fiindcă așa cum calea credinței. Pe treptele minții să urcăm ne-ai dat, tot așa cu aripa îngerilor tăi ne-ai apărat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus toase. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum cu faptele noastre, calea luminii am scris, tot așa treaptă cu treaptă, spre împărăția ta un drum ne-ai deschis.